Just det, för sen i somras har romer i Stockholmsområdet fått bilar och husvagnar nerbrända, tält, sönderskurna och stenar kastade in i tältlägret. Och på nätforumet Flashback så pågår samtidigt en kampanj som uppmanar till våld och mordbrand mot romska tältläger. Men polisen utreder inte branden i Högdalen som en misstänkt mordbrand. Sven Hovmöller kom till platsen där det brunnit på förmiddagen söndag den 31 augusti. Ja, det jag blev liksom chockade över att det inte var någon avspärrning. Ingen polis. För att det här är ju en ja det är en stor olycka som har hänt eftersom två föddes till sjukhus det var vad vi visste då för Sven Hovmöller, aktiv i föreningen Hem en förening för hemlösa EU-migranter. Så... Ja, jag tycker det är ett ganska allvarligt brott. Så jag hade förväntat mig att det skulle vara så här blåvita band hela vägen runt om. Och några poliser och kanske någon tekniker som gick runt. Men det var ingenting. Sven Hovmöller ringde polisen och bad dem komma och spära av området och skicka dit sina brandtekniker. Så kom det två stycken poliser och avspärrade området. Och efter en stund så kom det två tekniker som glädde i sig i, i, i skyddsdirekt och så vidare- och gick runt och eh, tog några prover i några plastpåsar. Och sen eh, förstod jag ju efter en stund att de inte hade förhört någon människa. Sven Hovmöller från föreningen Hem kontaktar nu polisen ännu en gång. Men det finns ett problem. Polisen har inga tolkar. Då ringer jag upp honom igen och säger att eh, det har inte varit några polisförhör. Jag tycker ni ska förhöra. Och vi har tolk här. Skitbra, sa han. Med hjälp av föreningen Hems tolkar så förhör polisen några av dem som varit med om branden. Men vad hände klockan fyra på morgonen samma dag? Då när det brann och polisen var där första gången. Varför gjordes inga förhör då? Anders Gartere, är förundersökningsledare vid Söderortspolisen. Enligt honom träffade polisen några som kom från branden i lägret. Men de pratade bara rumänska. De träffar på några enstaka människor- som går längs med magen och vägen som de inte får någon kontakt med. Det kan väl vara språkförbistring. De försöker prata med dem helt enkelt? Polisen? Ja. Och varför spärde polisen inte av området- då klockan fyra på morgonen- när två personer förts till sjukhus med bränslskador? Nej, den patrullen som är på plats- gör bedömningen att det behövs ingen avspärring- utan de lämnar där utan att göra det. Men vad, vet du vad de grundade bedömningen på- att det behövs ingen avspärring? Man drog i den slutsatsen att det troligaste var- att det här har startats av ovaksamhet. Och ovaksam på vilket sätt? Med någon form av värmekälla eller ljus eller något liknande. Och vad var det som ledde till den hypotesen- när man tittade på platsen? H hur det såg ut där. Nämligen vad då? Äh, äh, äh, äh, äh, äh, –material på platsen, kaminer. –Att det fanns kaminer som, som fanns på platsen? –Det fanns på platsen. Klockan fyra på morgonen misstänker polisen alltså inget brott. Inga förhör sker och ingen avspärrning görs. Det är först senare samma dag, efter påtryckningar från föreningen Hem– –som en förundersökning inleds. Misstanken gäller allmän vårdslöshet– ett brott som inte behöver ha något uppsåt, utan kan bero på slarv eller olyckshändelse. Det har brunnit tidigare i romernas läger, i husvagnar när ingen varit hemma. Stenar har kastats in i lägren och tält har blivit sandeskuna. Så vad vet Anders Garté om hotbilden mot de som bodde i lägret i Högdalen? Alltså en rent allmän hotbild, att det finns människor som inte tycker om de här tältägarna. Det, det känner vi till. Var har du sett de där allmänna så att säga, åsikterna någonstans? I massmedia. Och andra ställen också? Nej, inte på andra ställen. Inte, jag har inte varit in och läst någonting på internet. Hoten på internet mot romska tältläger runt om i Sverige har varit många det senaste året. På internetforumet Flashback kan man läsa hur personer som inte gillar tältlägren ägnar sig åt en omfattande kartläggning. Man rapporterar direkt till forumet om nya iakttagelser. Man filmar och fotograferar tält, skjul, husvagnar och bilar. Och man anger de exakta koordinaterna på kartan för var lägren finns, även lägret i Högdalen. En person beskriver hur han själv brukar förstöra romers bilar och vilka verktyg han använder. Bränn ner skiten skriver en annan person. I ett tredje inlägg står det sten, kniv, molotov cocktail eller kalashnikov spelar ingen roll. Jag tänker applådera alla och en var som drar sitt strå till stacken. När lägret i Högdalen brunnit skriver någon samma dag. De goda nyheterna är i alla fall att branden ska ha orsakat ganska så omfattande skador på lägret samt att två cigisar ska ha skadats allvarligt. En av männen som hamnade på, på sjukhus Han berättar att han vaknade av röken och att han brann. Liselott, hon är en av dem som hjälper de som bodde i lägret i Högdalen– de som bodde i de skjul som brann har berättat att branden börjar plötsligt och att det då brinner i fyra separata skjul. Allihopa säger gemensamt att det brann överallt, att det inte har börjat brinna på ett ställe och att det blev en rökutveckling eller sånt här, utan att det brann överallt. Eldstaden där de lagar mat ligger en bit ifrån skjulen där det brann säger Liselott och jag såg att platsen där de lagat mat inte var skadad av branden. Då kunde man se att själva den här kokplatsen där de lagar maten den var inte brandhärjad utan det var skjulen som var det. Dagen efter branden så revs tältlägret i Högdalen. Och de som bodde där avhystas, som det kallas med myndighetsspråk, och fick en bussbiljett till Rumänien. Det var planerat sedan länge. Kronofogden genomförde avhysningen med hjälp av polis, på uppdrag av Stockholms stad, som inte vill att någon olovligen bor på stans mark. Och brandplatsen städades grundligt. Lislott var där. Och på måndagen då var det... Då var, det, då, då var de verkligen här. Då, då putsades det var nästan så att de sopade. Ja, det gjorde de faktiskt för att de stod där med, med sin lilla, lilla grävskopa nedfälld mot marken och sedan sopade de in. Så att det var verkligen välstädat där uppe på brandplatsen. Det vill säga även eventuella bevis? Ja. En städad brandplats och vittnena tillbaka i Rumänien. Vad gör polisen nu? Anders Garter, förundersökningsledare vid Söderortspolisen. Vi försöker komma i kontakt med så många det bara går som, som, som var med vid det här tillfället när det började brinna i lägret. Har ni hittills lyckats få direktkontakt med någon person som var med det ibland? Nej, det har vi inte gjort. Och vad beror svårigheterna på? Vi vet inte var de finns och vi har inga telefonnummer. Och när du gissar då, då var de finns, vad tänker du då? Vissa finns nog i Rumänien och andra finns kvar i Sverige på andra platser. Några timmar senare och några kilometer ifrån polisens kontor i Västberga i Stockholm. Jag är i tältläger i ett skogsparti. Mellan raka stammar är skjul och tält. Mest tält. Nu är det nästan mörkt. Det är 20 en 20 20 20 20 Då vaknade det i eld. Då vaknade det i eld. Och de har intrat att Det jag så intrat men gud. Okej, Jag visste inte det. Alla vaknade ihjäl. Hjäl, de började bara skrika. Kom ut för att det brinner. Och de pratar om den där killen som ligger nu på sjukhuset. Han hade ju lindriga skador men han var ju så panikslagen att han kom att tappa sitt ID-kort. Så han gick in tillbaka i skulen för att rädda pengarna och för att rädda hans ID-kort. Och då blev han mer skadad. Överallt. Och hon säger också, i den där paniken så tog hon så här, en stor pinne och sa- oh, men, kanske det är någon som har kommit att attackerat oss. Det var något instinktivt. hur många är det som står här som var med i branden? Alla fem här. Fem, här. fem personer här. Runt omkring mig är fem personer som var med i branden. Tre av dem har telefon. Jag frågar om det där med kaminerna som polisen Anders Karter nämnde. Att polisen sett kaminer i lägret. Fanns det några sådana? Nej. Nej, nej, nej, nej. Nej, ingen kamin. Det fanns inga kaminer i lägret i Högdalen, säger de. Däremot eldstäder utomhus där vi lagar mat. De ligger en bit ifrån tälten och skjulen där vi sover, precis som i det här lägret. Kvällen innan det brann lagade vi mat vid tio på kvällen. Och sen släckte vi som vi alltid gör, berättar en kvinna. Och De sparar ju vatten och så släcker de i elden. Kan du sova? Du går inte i tälten Du har ingen lugn och ro tills du släcker i elden. Och vad säger de om hoten mot dem? Vad är det de varit med om? han säger han är säker det, det är någon som tände eld precis på, på samma sidan. sätt som de skär under våra bilar våra tält och nu, det var ju nästa steg Och också i Högdalen för alla dessa hände också i Högdalen allt hände i Högdalen en kafeteria på ett sjukhus i Stockholm på intensivvårdsavdelningen finns mannen som bränsskadades vid branden i Högdalen. Och här är hans fru som just kommit med buss från Rumänien. Vad tänkte hon på resan hit? Jag bara tänkte på honom och få, få se honom och få reda på, på hans tillstånd och få, få reda på vad som helst om honom Hon har inte fått se honom än först måste hon visa papper på vem hon är och vem han är Han är 41 De har två barn tillsammans fyra och sex år gamla Flera i familjen har varit i Stockholm i flera omgångar och tikt. Själv brukade hon sitta vid slussen hennes svärfar, barnens farfar, tiggde också. Men i mitten av augusti blev han sjuk. Och sen dog han på sjukhus. Hennes man skulle se till att kistan kom hem till Rumänien. Flyget skulle gå dagen efter branden. Han skulle åka tillbaka till Rumänien med kroppen. Men... Kroppen kom, men hennes man kom inte. I somras bodde hon och hennes man i lägret i Högdalen. Ibland i tält och ibland i en bil på en parkering där. De var med om det de andra jag träffade berättade om. Att någon ska deras tält och ska sönder däcken på bilarna. Vi anmälde till polisen, men polisen gjorde inget, berättar hon. Ni kunde gå frika? och vara där, Sämma. Jag och som jag dog med, Vi var jätte rädda, och uh, ibland sov vi inte. Vi bara stannade i bilen och pratade, uh, jag och min make. Så det kunde gå hela natten utan att ni sov. Ja, blev inte Nu dog Tot stötte hemla pundet. Tot... Och vi det inte självklart. Ibland vi, vi bara tittade vi runt om och uh, vi, vi tänkte <hör> vad kommer vi att göra om någon, någon kommer och kanske vi skulle ha en motbrand eller något. Vad ska vi göra? Ska, vi, uh, ska de döda oss i bilen? Och vi, vi kommer att, att dö som råttor här. Men det hände ingenting då bara efter. De råmer jag träffat är rädda. Och de har en fråga. Vem ska skydda oss? Vi känner oss jagade som hundar, säger de till mig. Nu hoppas de att polisen ska klara ut branden. Men det de har att berätta har ingen polis hittills frågat efter. Och de som trots allt fick berätta- där på brandplatsen, på uppmaning av föreningen Hem, när polisen till sist ställde frågor. De fick bara en viss typ av frågor, berättar Sven Hovmöller, som var där. Hur har ni slarvat med eld? Är det inte så, så att ni har glömt eld? Så att det, var, det var vad de ville höra. Och en, en av rumännerna, en äldre kvinna, blev jätteförbannad och, och skrek åt polisen. Tror jag, dum i huvudet. Tror jag slarva med eld och så vidare. Mm. Reportage, signerat Randy mossingen Norr.